Doina Colindei Colindă, colindă, Doamne, Sfânt Odor, Te-ai arătat Cum din ceruri Sfântul Soare peste lume s-a uitat Colindă, colindă, Doamne, Sfântul Duh ne-a luminat Ca să Te vedem în ceruri, când la cer Te-ai înălțat Colindă, colindă, Doamne, scară minunată, îngeri au așezat Să ne poarte în sus la Tatăl fiindcă Tu azi ne-ai chemat. Colindă, Colindă, Doamne, poartă despicată Tu prin Tine ai lăsat și cu îngerii de mână noi la Tine am intrat. Colindă, Colindă, Doamne, este de acea săracă, Tu de jos s ai ridicat și ai făcut-o să apară ca un minunat palat. Colindă, Colindă, Doamne, pacea slavei Tale, peste lume ai lăsat, să se înalțe până la ceruri, glasul nostru înduioșat. Colindă Colinda, doamne, ai adus la tine magii care dar ți-au închinat, cum e semnul când se naște, fiul cel de împărat. Colindă colindă doamne, mai ca cum te-a legănat, mai ca acum te-a alintat. Să ne dai cu duioșie mila celui prea-nalt. Colindă, colindă, Doamne, când te-ai luminat, făt frumos ce le din soare, Tatăl nostru cel din ceruri, Cine ești ne-a arătat. Colindă, colindă, Doamne, fiindcă în noi azi te-ai născut Ca un prunc fără de început, Noi pornim să colindăm Și pe toți, să-i bucurăm. Lacrimă pentru nașterea cea de-a doua. Doamne, cel ce ne-ai dăruit făgăduința, cel ce va birui, va moșteni acestea. și voi fi lui Dumnezeu și El îmi va fi mie fiu. Dăruiește-ne nașterea cea de-a doua pentru neamul nostru cel îndelung încercat. Pentru că prin lacrimile muceniciei și prin sângele milioanilor de mucenici, credința, nădejdea, iubirea, smerenia, pocăința și-au arătat.